Mm-hmm. <clears throat> Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala mab'asi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita telah mendengarkan pertanyaan si penanya yang mengingkari terkeras kepala terhadap takdir dan telah kita dengarkan jawaban untuk pertanyaan tersebut secara global. Adapun jawaban terperincinya inilah yang kita akan kaji di dalam Al-Qasidah Al-Ta'iyya ini Ditulis oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu Ta'ala Dan saya di dalam pelajaran ini Menggunakan dua syarah Ada satu syarah Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'idi Rahimahullah dengan judul Al-Durratul Bahiyah, Syarah Al-Qasidah Al-Ta'iyyah Fihalli Al-Mushkilatil Qadariyah Dah beberapa cetakan ya, cetakan yang sepegang ini cetakan Darul Minhaj. Cetakan kedua. <tuh> dan ada syarah yang lain juga bagus dari tulisan muasir beliau kumpulkan dari beberapa syarah, beliau lingkup. Syarah Syekh Abdul Rahman bin Nasir al saidi Dan beliau lingkup juga Syarah Sulaiman bin Abdul Qawi At-Tufi Yang Syarah At-Tufi ini belum Belum dicetak ya. Sudah ditahkik oleh sebagian mahasiswa di al-jamial islamiyah di Pemba, kisim aqidah hanya saja syarah abtufi rahimahullah belum belum dicetak tapi penulis syarah ini dalam bukunya al-qasidat ta'iyya bilqadar syarah dan tahsi muhammad bin ibrahim al alhamad dia mencakup Menyebutkan sebagian hal yang penting Dari syarah At-Tufi Dan beliau lengkapi dengan Pembahasan-pembahasan lain Dari buku-buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim Ini syarah yang bagus secara umum Baik Di awal jawaban kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Soaluk ya hada soal muanidin. Mukasimi Rabbil Arsy Baril Bariyah. Pertanyaan engkau. Pertanyaan engkau wahai kamu orang yang bertanya. Sualu muanidin, ada pertanyaan orang yang keras kepala. mukhasimi tuh mukhasimi rabbul arsy wa ri al bariyati pertanyaan orang yang ingin <coughs> mendebat Allah rabbul arsy yang menciptakan makhluk iya jadi beliau terangkan di sini bahwa ini pertanyaan kamu wahai orang yang bertanya ini pertanyaan orang yang bersombong, keras kepala lagi ini menentang Allah subhanahu wa ta'ala iya bukan pertanyaan orang yang mencari kebenaran, mencari petunjuk Dan ini tampak sekali dari Kalimat-kalimat yang dia sebutkan di dalam pertanyaan. Jadi hakikatnya pertanyaan ini itu dia tanyakan kepada Allah hakikatnya, dan si penanya membawakannya untuk mengeritik dan menentang Allah. Di mana dia menyangka bahawa Allah memdalimiya? Kerana Allah menakbirkan kekafiran dan maksyiat terhadapnya. Dari maksyiat dan kekafiran ini ada adab dan siksaan yang pedih. Karena itu, dia menganggap bahwa dirinya didolimi oleh Allah. Nah. Jadi ini pertanyaan. Dari pada dasarnya, sudah dipahami kekeliruannya. Pasti keliru apapun di belakangnya, sebab dia pertanyaan menentang dan menghujat Allah. Jelasnya, itu pasti batal. Ini maksud dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengingatkannya di sini. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةٌ إِنَّ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ Orang-orang yang Menghujjah Allah Setelah Dijawab seruannya Setelah tampak petunjuk Dia mendebat Dalam hal itu Maka hujjah-hujjahnya itu adalah dahidah hancur tidak ada nilainya dan untuk mereka kemurkan dari robnya dan untuknya siksaan yang pedih jadi ini pertanyaan-pertanyaan mendebat Allah bunian kata beliau pada soalun khasamal mala alula qadiiman bi iblisu aslu albariyati kata beliau dalam pertanyaan ini adalah mirip dengan perbuatan iblis dahulu di mana iblis mendebat para malaikat di langit Ia. dengan hal tersebut jadi iblis ini ketika Jadi perintah untuk sujud, maka dia menjawab, a liman khalaqata tina, Apakah saya sujud kepada orang yang kamu cipta dari tanah? Iya, dan iblis juga berkata, araita alladhi hada? Araita hada ladhi karamta alayya lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanahu illa qalila lah tanikanna duri illa qalilan tirakan tidak idakan kau mulia hat orang yang engkau muliakan di atasku ini andai kata engkau ma'akhirkan ku hingga hari kiamat maka saya akan mengganggunya dan saya akan mengganggu keturunannya kecuali sedikit iya maka iblis mendebat Allah Dan menampakkan kemaksiatan bersombong terhadap perintahnya. Ia. Ya. Dan inilah keberadaan iblis aslul bariyah. sumber petaka. Ini sifat yang Syekhul Islam sebutkan iblis dengannya bahawa iblis itu sumber petaka. Kita sumber dari kesatan anak Adam adalah mengikuti jalan iblis jalan syaitan yang menyesatkan mereka dari arah syubahat dan dari arah syahwat dan itu dua arah dua senjata yang syaitan, iblis memakainya untuk menyesatkan manusia apakah diberi kerancuan dari arah syubahat dibuat pemikirannya itu menyimpang diberi keraguan di dalam keagamaannya diberi pemahaman-pemahaman yang keliru ia. atau dari arah syahwat dan senjata iblis dari arah syubahat itu lebih dia cintai daripada syahwat sebab biasanya orang yang menyimpang di Permasalahan syahwat, dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya apa? Keliru. Tapi kalau syubhat, itu sulit dia tahu dirinya, keliru, mengikuti hawa nafsunya. Dan kadang dia merasa dirinya benar. Selain daripada itu, kesatuan dari arah syubhat, itu bahayanya lebih besar. Hal yang terkait dengan syahwat Kebanyakannya terkait pada orang yang melakukannya Tapi syubahat Ini bisa menjangkiti orang lain juga Iya Kerana itu iblis adalah Aslul baliyah Sumber petaka. Maka siapa yang mengikuti jalan iblis Mengikuti syaitan Maka ini adalah jalan yang Membawanya kepada kebinasaan Ya. Berbeda dengan Apa namanya Nabi Adam AS Ketika beliau jatuh Di dalam kesalahan Dia rujuk bertobat kepada Allah Berbeda bertobat kepada Allah Adapun Iblis dia keras kepala Nah Jadi ini pertanyaan Yang dibawakan oleh penanya di sini, ini sama dari jenis pertanyaan Iblis dahulu Ya Iblis juga berkata فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا أَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ kerana engkau telah menyesatkanku ya Allah maka saya akan duduk menyesatkan mereka Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus perhatikan ini bagaimana Iblis di dalam Ayat ini Dia bersumpah Atau berkata Kerana sebab Dia disesatkan oleh Allah Dia tidak berkata kerana sebab saya tersesat Tapi dia disesatkan Kesesatannya kepada siapa? Kepada Allah Kerana sebab engkau menyesatkanku ya Allah Bukan dikatakan kerana saya Kerana sebab saya tersesat Tidak Ini persis dengan pertanyaan orang ini Semuanya disandarkan kepada Allah. Iya. Padahal iblis itu kafir karena kehendak siapa? Kehendak dia sendiri. Diperintah dia sujud kepada Adam, dia bersombong keras kepala, dia pilih kekafiran. Dia pilih kekafiran. Maka sebab kekafirannya itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, tapi, tapi lihat bagaimana kesombongan iblis ini dia malah berkata fabima agwaitani karena engkau ya Allah telah menyesatkanku dia nisbatkan penyesatannya kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka ini pertanyaan mirip dengan pertanyaan siapa pertanyaan iblis Kemudian يَكُن خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ عَلَى أُمِّ رَأْسٍ حَاوِيًا فِي الْخُفَيْرَةِ وَمَن يَكُن خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ يَرْجِئًا على أم رأس Allah yang Maha Muhaymin, Maha Menguasai, maka dia akan kembali ala ummi ra'sin hawiyan fil khufayrati. Dia akan kembali dengan kebinasaan di mana dia jatuh, tersungkur di dalam neraka di atas kepalanya. Iya. Nah, Kerana tabiat siapa yang mendebat Allah Subhanahu Wa Taala, mahujjatuh bahaya, hujannya pasti hancur. dan kebatilan itu pasti sirna. Wakulja alhakku, wazahq albatil. Inna albatil, kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang, maka pergilah sirnalah dari kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna iya maka di sini beliau ingatkan bahawa jangan sekali-sekali seorang itu menjadi lawan debat Allah subhanahu wa ta'ala dia mengeritik dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu adalah hal yang menjatuhkannya ke dalam kebinasaan menyebabkannya diseret ke dalam neraka binasa dijatuhkan di atas kepalanya iya sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan yawma yushabuna finnari ala wujuhihim duku mas sasaqar hari pada hari kiamat mereka diseret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka maka dikatakan kepadanya rasakanlah dari siksaan neraka saqar Dan ini dari sebagian kehinan Pendul neraka waliyabillah maka sakalakan di sini Syekhul Islam rahimahullah mengingatkan beliau mengingatkan bahawa ini pertanyaan yang seperti ini itu pertanyaan yang tidak berasal dari orang yang menghendaki kebaikan iya itu sudah diancam dalam Al-Quran sebagaimana di ayat yang telah saya sebutkan ini pertanyaan mengkritik Allah menentang Allah kemudian yang kedua boleh ingatkan bahawa ini dari jenis pertanyaan siapa iblis pendebat malaikat dahulu dari semenya dahulu. Iya. Karena itu kesesatan itu ada sumber-sumbernya. Ada akar-akarnya. Wa likulli qaumin warits dan setiap kaum ada pewarisnya. Maka demikian pula pokok-pokok kesesatan itu ada akarnya. Dasar-dasarnya. Dan ini harus dimengerti oleh seorang Muslim dan Muslim ada ini Dari pentingnya mempelajari buku-buku akidah Sebab di buku-buku akidah itu seseorang akan belajar akidah yang benar Sekaligus Dia akan ketahui Akidah yang keliru Sumber-sumber kesesatan yang menyelisih akidah yang benar Jadi dasar dari dari Diantara sumber kesesatan Adalah gaya iblis seperti ini Senang mendebat Menentang dari ketentuan Allah mempertanyakan apa yang Allah takdirkan apa yang Allah tetapkan dan ini tidak berasal dari orang yang memiliki kebenaran atau di atas kebenaran ini dari sifat iblis Karena itu diantara sejumlah manusia diantara mereka ada yang mewarisi dari sifat-sifat iblis iya dan ini banyak ya sekali lagi banyak bentuknya ada sebagian orang kadang dia pandai berbicara pandai mendebat Ya, walaupun dia salah bisa dia kalahkan orang Ya, ini gaya juga gaya debat sebagian manusia dia warisi dari mana dia warisi dia warisi dari Firaun ya, sebab Firaun gayanya seperti itu anda tahu gaya debatnya Firaun Ya, dia punya dari kepasihan cepat dia berfikir jadi ketika Fir'aun mendatangkan tukang sihirnya untuk menghadapi Nabi Musa bagaimana tukang sihir pun melempar tongkat-tongkatnya dihayalkan menjadi apa menjadi ular padahal itu hanya tali-tali dan tukang sihir tahu bahawa ini tali bukan ular Nabi Musa alaihissalam. Ya. juga melihatnya sebagai ular karena disebutkan dahsyatnya sihir mereka ahli sihir ini kemudian Allah perintah Nabi Musa supaya melemparkan apa? tongkatnya begitu Nabi Musa melempar tongkatnya jadi ular benaran ya. tukang sihir yang jago sihir saya tidak bisa seperti itu ya. mereka hanya bisa menghayalkan Tali itu menjadi apa? Jadi ular. Ini mereka lihat ular benaran. Dan mereka tahu itu bukan sihir. Iya. Karena itu mereka langsung beriman kepada Allah. Bersujud. Beriman kepada Allah. Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau begitu Firaun. Di sini kalah atau tidak? Hah? Oh iya. Kau ini namanya. Yang lain kalah. Iya. Tapi. Jagonya Fir'aun Masih bisa dia berucap Menenamkan anggotanya Kalimatnya mudah saja Oh rupanya Musa ini Adalah pembesar kalian Yang mengajari kalian sihir Nah gugurlah semuanya Jadi tidak heran Mereka sujud Sebab sudah di setting. Ternyata Nabi Musa adalah apa? Yang mengajari mereka Sihir Kan begitu kalau bahasanya Fir'aun Maka ini ada orang-orang yang seperti itu Di masa Iya sudah jelas-jelas tidak ada hujannya, jelas-jelas keliru, bisa dia balik fakta. Bisa dia balik fakta. Jelas ya? Maka ini dari dasar-dasar penyimpangan, ada sumber-sumbernya. Itu kalau seorang terbiasa membaca buku-buku wakidah, -buku dia tahu. Dasar-dasar penyimpangan itu dari mana. Kenapa orang ini bisa menyimpang? Kira-kira apa yang menyebabkan dia menyimpang? Maka dari akar penyimpangannya, dia bereskan. Supaya orang ini bisa... Rujuk kepada jalan yang lurus. Kalau ingin dia patahkan hujannya, dia patahkan dari akar akarnya. Ia, dia patahkan dari apa? Akar akarnya. Nah, baik. Karena itu saya selalu berucap bahawa amar maruf neimun kar itu dari kewajiban yang besar. Arrot alal muhalif membantah orang yang menyelisihi kebenaran. Itu bagian dari Amar Maruf Nehi Munkar Dan itu bagian dari Jihad Tisabilillah Tapi ini amalan yang agung Yang menegakkannya orang-orang yang memiliki keahlian Memiliki ketentuan di dalam hal itu Ada Adapun kalau semua orang masuk di dalam halian seperti ini Ini tidak akan membawa kebaikan untuk umat Tidak akan membawa kebaikan untuk umat Karena itu siapa yang Masuk di dalam perkara-perkara yang dia menganggap dirinya membantah kebatilan. Ya, ternyata bukannya kebatilan yang dia bantah. Justru dibuat kebenaran itu jadi bumerang. Ahlul batil semakin bersorak-sorak. Semakin dapat angin dan peluang untuk menghantam menghantam ahlul haq. Makanya ini semuanya dari kekeliruan dua orang yang melakukannya. Jadi ya, masuk di dalam hal itu ya kewajibannya seorang belajar menuntut ilmu dengan benar menuntut ilmu dengan benar ya. dan kalau dia membaca dari tulisan sudah ditahu orang yang jahil kadang sebagian orang di internet itu ya na'udhuwillah punya situs-situs orang jahil, bahasa Arab saya saja tidak mengerti ya gak tahu dia komitmen ibadahnya, bagus atau tidak Ya, Penulis situsnya kadang disebut nama orang Tapi tidak tahu siapa di belakangnya Namanya saja internet Ya, Tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang di belakangnya Sudah bicara tanpa ilmu Masuk di dalamnya, mendengarkan <tuh> Membacanya, melihatnya Ini artinya dia real dengan kebatilan Melihat kepada hal yang palsu Hal yang dusta Itu bukan sifat orang yang beriman Allah rupiahirman Orang yang beriman itu Tidak menyaksikan hal yang palsu Ya Hal yang dusta Dan menjadi musibah billah, Dijadikan sebagian situs sebagai Sumber jarh dan ta'adil Ya seakan menjadi imam jarh dan ta'adil Dalam sebagiannya Padahal orang-orangnya adalah orang-orang yang jahil berbicara tanpa ilmu lebih layak dikatakan berbicara dengan kedustaan kadang dia berpersangka baik tapi hakikatnya dia jatuh di dalam kedustaan maka yang seperti ini sekali lagi dari fitnah-fitnah di masa ini seorang penuntut ilmu jangan mendekati perkara-perkara yang bisa membahayakannya baik <tuh> I Baik, kemudian dalam bait syair yang keempat dan kelima, kata beliau wahyu dah kusum Allahi yoma maadhim ila nari turun ma'ashar al-qadariyati, sewaun nafahu atau sa'ul, sewaun nafahu atau sa'ul yuhasimu bihi Allah, yuhasimu bihi Allah, bihi Allah, atau ma'rabhih dan musuh-musuh Allah lawan-lawan debat Allah pada hari kiamat semuanya akan dipanggil ke neraka wahai ma'syarul Ma qadariyah khususnya atau di sini ma'syarul Ma qadariyah apa namanya Mansub lilih kisah Khususnya orang-orang Qadariya Kata Sheikh Rahman bin Nasir As-Sihdi Kayaknya Sheikhul Islam Ibn Taymi Yang mengisyaratkan kepada hadith Aisyah Riwayat Ibn Majah Aisyah berkata Saya mengatakan Rasulullah SAW yakul, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Man fi syai' min al-qadar su'il anhu yawm al-qiyamah Siapa yang berbicara tentang suatu apapun dari pembahasan takdir dia akan ditanya pada hari kiamat Iya Mungkin ini hadits yang disyaratkan oleh Syaikhul Islam Haditsnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani di Da'if Sunan Ibn Majah beliau lemahkan sanadnya Ya maksudnya bahawa Pada hari kiamat Musuh-musuh Allah Orang-orang yang mendebat Allah Itu akan dipanggil Ya Akan dipanggil Seluruhnya Dan khususnya mereka yang berbicara Tentang takdir Ya Dan tidak diragukan bahawa Siapa yang mendebat Allah Subhanahu wa taala telah diancam dengan siksaan yang pedih sebagaimana di ayat <coughs> yang telah saya bacakan wal ladina yuhaajjuna fillahi min ba'di masthujiba lahu hujjatuhum 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa 'adabun syadid orang-orang yang mendebat Allah setelah diistijabah untuknya Maka hujjah mereka yang mendapat ini adalah dahidah, hancur. Terhadap mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan siksaan yang pedih. Pakayat adalah ancaman besar terhadap mereka yang punya kegemaran mendebat Allah. Demikian pula yang mendebatnya di pembahasan takdir dan seluruh yang menyimpang di pembahasan takdir ini sama hukumnya. Diancam dengan ancaman. Apakah sawa'un nafauhu? Apakah dia menafikan takdir itu? Iya, dia menafikan takdir atau sa'ul yakhasimu bihillah. Atau dia berjalan untuk mendebat Allah subhanahu wa ta'ala iya maksudnya dia lakukan dia tidak nafikan, tapi dia pakai takdir itu sebagai bahan untuk mendebat Allah dia berhujja dengan takdir untuk dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan ini jenis yang kedua yang menyimpang yang ketiga bihi atau dia mendebat syariat dengannya iya maksudnya dia benarkan dia tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua. Dia benarkan Allah yang menakdirkan, Allah yang memerintah, melarang. Dia benarkan. Hanya saja dia pandang bahwa takdir dan perintah ini bertentangan. Dia benturkan. Dia debatkan. Ini tiga kelompok. Di sini Sheikh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan tiga kelompok yang menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan takdir. Iya. Kesimpulan tiga kelompok ini beliau terangkan di dalam Majmual Fatawa. Kata beliau, fal yu'manu bih wa la bih. Takdir itu hendaknya diimani dengannya. Bukan dijadikan hujah. Diimani bukan dijadikan jadikan hujjah dalam perbuatan maksiat maksudnya. Pamman lam yu'min bil qadar bara al majus. Kata beliau siapa yang tidak beriman kepada takdir, ini menafikan takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, dia mirip dengan orang majusi. Menyetarahi orang majusi. Wa man ihtajja bihi al musyrikin. Siapa yang beriman kepada takdir tapi dia pakai berhujjah dalam dosa dan maksiat Maka ini dia menyetarai orang-orang musyrikin. Wman akarr bil amri wal qadar, wta'anatil adliillahi wa fikmatih, kana syabihan bi iblis. Siapa yang mengakui perintah Allah dan takdir Allah, tapi dia mencela keadilan dan hikmah Allah, maka ini serupa dengan iblis. Serupa dengan iblis. Ainallaha dakara innahu an ghaṭana fi hikmatihi wa aradahu bi ra'yihi wa hawah wa annahu qala bima ghawaytanila au zayinanna lahum fil ardh karena iblis disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah bahwa iblis ini mencela hikmah Allah menentangnya dengan pendapat dan hawa nafsunya sama itu iblis berkata karena engkau telah menyesatkanku dia sandarkan kesatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kesimpulannya Kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir itu ada tiga kelompok Ada kelompok Al-Qadariyah an Al nufah Dan yang kedua Kelompok Al-Qadariyah Al-Mushrikiyah Dan yang ketiga ada kelompok Al-Qadariyah Al-Iblisiyah Ya ini istilah-istilah ya Sekarang kita masuk di dalam istilah kelompok-kelompok yang menyimpang Dalam pembahasan takdir Ya secara global ada tiga istilah yang dipakai Ingin, ingin saya ingatkan dulu Ada tiga istilah yang dipakai Istilah yang pertama istilah Al-Qadariya Itu istilah yang pertama Jadi semua kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir Dari kelompok mana saja dia itu disebut Orang-orang Qadariya Jadi Orang-orang Mu'tazilah disebut Qadariya Orang-orang Jabriyah disebut apa? Qadariya Semuanya yang menyimpan di pembahasan takdir disebut Kelompok Qadariya Ini kadang ada yang menggunakan Kata Qadariya Dengan maksud Semua yang menyimpan di pembahasan takdir Itu satu Yang kedua Ini Penggunaan yang kedua, untuk kelompok yang menyimpang. Yang kedua, ada yang membagi. Orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Menjadi dua kelompok. Kelompok Kodaria dan kelompok Jebriah. Kelompok Kodaria dan kelompok apa? Jebriah. Kalau Kodaria itu. Mereka lah yang menantikan Takdir. Ia ya. mengingkari ilmu Allah, mengingkari penulisan. Ini ektrimnya kaudaria ya. Dia ingkari ilmu Allah. Seperti Mahbatal Juhani. Dia bilang al-amrul unuf. Perkara itu baru terjadi. Jadi kalau suatu terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kelompok siapa? Kaudaria ektrim. Mabdal Juhani dan Qadariyah yang seperti ini yang dikafirkan oleh ulama. Sebab mereka mengingkari ilmu Allah. Dan tidak ada sehilang pendapat bahawa mengingkari ilmu Allah itu adalah kemurtadan keluar dari Islam. Karena itu Imam Asy'ari kalau beliau ingin mendebat orang Qadariyah, pertanyaannya dia tanya dulu, "Kamu akui ilmu Allah atau tidak?" kamu akui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu kalau dia berkata iya baru didebat oleh Imam Shafi sebab itu ada harapan bisa di apa diperbaiki tapi kalau dia sudah mengingkari ilmu Allah maka ini orang kafir Imam Shafi tidak mau mendebatnya jelasnya jadi ini yang pertama Qadariya ada Qadariya tidak ekstrim, maksudnya sedang-sedang saja. Ini dari jenis kaudaria yang mengatakan perbuatan hamba itu ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Kehendak hamba adalah kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Ini semuanya masuk di dalam kelompok kaudaria. Yang kedua ada namanya kelompok jabria. Kelompok Jabriyah Jabriyah ini Mereka yang berlebihan dalam menetapkan takdir Sampai mereka katakan bahawa Hakikat yang berbuat Hakikat yang berkehendak Itu adalah Allah Hamba itu hanya menerima saya Hanya menerima Orang Jabriyah ada dua jenis Ada yang ekstrim Ekstrimnya Jabriyah ini Inilah kelompok Jahmiyah Jadi kelompok Jahmiyah ini Mereka di pembahasan takdir Itu dikatakan Jabriyah ekstrim Kenapa? Kerana dikatakan bahawa Hamba itu majbur, Bahiran wa bapinan Hamba itu Dia majbur, Terpaksa Secara bahir Dan secara bapinnya Ya jika ya, dia berjalan, bukan dia yang berjalan itu Allah yang berjalan ya. dia mencuri, itu bukan dia yang mencuri Allah yang mencuri ini dari apa? ekstrimnya mereka menisbatkan perbuatan hamba kepada Allah hamba tidak ada pilihan sama sekali tidak ada secara bahir, tidak pula secara apa? bahafin Jabria jenis kedua, ini sedang-sedang ya. mereka hanya katakan dia maju secara batinnya saya. Jadi akhirnya dia berbuat, dia bekerja, berbuat bekerja. Tapi hakikatnya yang menghendaki, yang bekerja adalah siapa? Allah Subhanahu Wataala. Inilah jabria dari kelompok asharia. Dari kelompok asharia. Ia ya. dan kelompok asharia banyak di Indonesia banyak ya. Dalam penyimpangan di pembahasan takdir Dalam bab ini mereka Jabriya di bab ini Ia. Nah, Itu sering ya Didengar di kalimatnya orang-orang Indonesia Kalau dia sudah jatuh Dalam dosa dan maksiat Dia berkata ini kan Sudah kudrat Allah Katanya nah, Itu bahasa Diambil dari aliran apa Jabriya ini Ia. Dia berhujjah terhadap dosa yang dia lakukan Berhujjah dengan takdir, berhujjah dengan takdir. Dan ini sifatnya kelompok jabriyah. Ini pembagian yang kedua. Saya sekarang menjelaskan istilah ya supaya anda memahami istilah. Nah, jadi yang pertama tadi penggunaan kodaria secara umum dia masukkan untuk setiap orang yang menyimpan di pembahasan apa takdir. Yang kedua dia membagi Orang yang menyimpan dalam pembahasan takdir menjadi dua Ada Qadariya dan Adama Jebriya itu tadi rinciannya Yang ketiga Ada yang membagi Yang menyimpan di pembahasan takdir menjadi dua Ada Qadariya An-Nufah Dan ada Qadariya An-Musbita Ada Qadariya yang menafikan Nah Qadariya yang menafikan ini Itulah orang-orang Qadariya -orang yang pertama tadi dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya Qadariya al-Musbita ini Qadariya menetapkan ini bahasa lainnya Jebriya bahasa lainnya apa? Jebriya ya. jadi kalau misalnya digunakan di sebagian buku ini dari ucapan Qadariya al-Musbita maksudnya itu kelompok apa yang diinginkan? kelompok Jebriya kalau dikatakan ini dari Qadariya al-Nufah nah itu berarti ucapannya kaum Mu'tazilah dan semisal dengannya di atas pemikirannya Nah, ini istilah yang keberapa? Yang ketiga. Istilah yang keempat. Ini pembagian yang lebih detail yang disebut oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Beliau bagi orang yang menyimpang di pembahasan takdir terbagi tiga. Ia. Ya. Dan nah, ini yang kita bahas di sini. Yang pertama ada al-Qadaria, Al sawaun Nafauhu. Yang pertama yang menafikan. Ini Qadaria. Yang disebut oleh beliau di sebagian bukunya dengan nama Al-Qadariyah Al Majusiyah, Qadariyah Majusiyah. Ya. Dia Qadariyah pengikut Majusi. Nah, kenapa sebab orang-orang Majusi itu mengatakan bahawa alam ini punya dua pencipta, ada pencipta kegelapan, ada pencipta cahaya, ada pencipta kebaikan, ada pencipta bah kejarekan. Sedangkan orang-orang Qadariyah Anufah An Yang menafikan Mereka mengatakan bahawa perbuatan hamba Itu perbuatannya sendiri Ciptaannya sendiri bukan ciptaan Allah Berarti sama dengan apa? Orang Majusi Bedanya Kalau Majusi berkata ada pencipta kebaikan Ada pencipta kejelekan Kalau ini hanya dia katakan Kalau perbuatan hamba Hamba sendiri yang menciptakannya Jelas ya? Jadi dia bedakan antara ciptaan Allah Ciptaan hamba Ini sama dengan orang majusi Demikian pula mereka mengatakan bahwa Kehendak hamba kehendaknya sendiri Bukan kehendak Allah eh, Inilah kelompok Al-Qadariya al majusiyah Nama lainnya disebut dengan Qadariya apa? An-Nufa Yang kedua Adalah Al-Qadariya Al-Mushrikiya Qadariya al nya kaum musyrikin Ya Qadariyan kaum musyrikin. Ini kebalikannya. Qadari kaum musyrikin. Jadi ya, dikatakan Qadari al-musyrikiyah sebab ini hujjahnya kaum musyrikin. Ya, kaum musyrik ini itu ketika mereka ditegur akan kesyirikannya, mereka berhujjah dengan takdir. Mereka berkata laa syaa Allahu ma asyrakna wa laa abaana. Kata mereka, Anda kata Allah berkehendak, kami tidak berbuat kesyirikan. Demikian pula ayah-ayah kami tidak berbuat kesyirikan. Jadi dia berhujjah dengan takdir, berhujjah dengan takdir untuk mendebat Allah. Eh inilah bahasa yang disebut oleh Syekhul Islam di sini. Atau mereka bergerak untuk mendebat Allah. Ya, jadi mereka katakan, Anda kata Allah berkehendak, kami tidak berbuat kesyirikan. Jadi jangan disalahkan kami berbuat kesyirikan. itu sudah kehendak Allah, begitu maksudnya. Inilah kudariyahnya kaum musyrikin, hujannya seperti itu. Inilah orang-orang jabriyah seperti ini. Orang-orang apa? Orang-orang jabriyah dari kudariyah al musyrikin. Baik. Nah ini akan datang ya setiap dari apa namanya? Uh, Kelompok ini akan dijelaskan ada pembahasan-pembahasan yang membantah mereka. Iya. Khususnya qadariyah jabriyah ini yang merupakan dasar pemahaman orang yang bertanya, ini diuraikan oleh Syekhul Islam panjang lebar jawabannya. Kemudian qadariyah yang ketiga adalah qadariyah iblisiyah. Iya. Inilah Qodariya nya iblis. Kenapa dikatakan qadli iblis? Sebab dia mengikuti jejak iblis. Iblis itu dia tahu perintah Allah. Dia akui. Dia dia tahu takdir. Tapi dia mendebat. Antara dia mendebat takdir dan ketentuan itu. Dia pandang bertentangan. Ia. Karena itu iblis berkata, Padimah Aguwaitani, la'aka'udanna la, lakum sirapakal mustaqim iya kerana kau telah menyesatkanku maka sungguh aku akan duduk menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus jadi ini tiga kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir iya dan bantahannya mudah yang membantah tiga kelompok ini Ya, Bantahan global Baik Sudah kita terangkan di dua sesi Tujuh dasar pokok Keimanan kepada apa? Keimanan kepada takdir Seluruh tujuh dasar pokok itu adalah bantahan Terhadap kelompok-kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir Ya Bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Kita periksa ya dari dasar yang pertama supaya kita kaitkan. Ya, bantahannya terhadap kelompok apa yang menyimpan di pembahasan takdir. Dasar yang pertama dari apa namanya keimanan kepada takdir. Apa yang pertama tadi? Mengimani bahwa segala yang ditakdirkan apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Iya. Baik. Ini dasar yang pertama diingkari oleh kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Ya, diingkari oleh kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Karena itu dari kalangan apa namanya? Ekstrim kudarian nufah, mereka mengatakan bahawa al-amru unuf perkara itu baru terjadi. Kalau sudah terjadi Allah baru tahu, sebelumnya Allah tidak tahu. Dan ini tidak ada silam pendapat tentang kafirnya kelompok kudarian nufah ini. Ketika sampai ucapan mereka kepada Abdullah ibnu Umar, maka ibnu Umar berkata. إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وإنهم برآء مني والذي نفسه ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبت فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر حتى يؤمن بالقدر نعم كتب لي يوم؟ Apabila engkau jumpai orang-orang itu Maka kabarkan bahawa saya ibnu Umar Berlepas diri dari mereka Dan mereka tidak ada hubungan dengan saya Demian jiwa Abdullah ibnu Umar berada di tangannya Andai kata salah seorang dari mereka Memiliki emas sebesar gunung Uhud Dan dia infakkan di jalan Allah Allah tidak akan menerima infak mereka Sampai mereka beriman kepada takdir Jadi yang mengingkari jenjang yang pertama ini ini dari orang-orang kodariya ekstrim. Kodariya apa? Anufah. Jadi sekadar seorang memahami dasar yang pertama dari keimanan kepada takdir maka dia sudah punya dasar yang kuat. Dasar keimanan yang kedua tadi apa? Hah? Mengimani bahawa segala yang ditakdirkan sudah dicatat dia Allahul Maha Dan ini juga diingkari oleh orang-orang kudaria -orang ekstrim, kudaria an-nufah. Jelasnya. Kemudian yang mengingkari, ya. Dasar yang ke empat dan kemana? Ketiga dan keempat. Dasar yang ketiga, ke apa dasar yang ketiga? kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan apa? kehendak Allah diinginkan oleh Allah terjadinya nah ini bantahan terhadap kelompok Qadariya apa? Qadariya mana yang kena ini? ha? Qadariya Nufat Qadariya Musbita Al Qadariya atau Jabriya ha? ha? Al Qadariyah ya. Al Qadariyah an-Nufajuah masih. Demikian pula yang keempat. Diimani bahawa apa yang ditakdirkan ya, Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Nah. Dan ini juga diingkari oleh Qadariyah an-Nufah dari kalangan Mu'tazilah. Jadi yang ketiga dan keempat ini ini Qadariya pertengahan maksudnya Qadariya tidak terlalu apa namanya bukan yang ekstrim, sedang-sedang saja ya sedang-sedang tapi semuanya sesat ya Ya semuanya disebut sebagai apa majusi umat ini Dan itu hadithnya Syah disebut oleh Nabi SAW Al Qadariya itu majusi yuhadihil ummah. orang-orang Qadariya adalah majusinya umat ini nah kemudian dasar yang kelima apa dasar yang kelima? Hah? Hamba itu punya kehendak. Tapi kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah. Ini diselisih oleh siapa? Siapa yang menyelisihinya? Padaria atau Jabriyah? Ini Jabriyah menyelisih. Baik. Selisihnya oleh kaum Jabriyah. Dan masuk di dalamnya orang-orang Asy'ariyah. Mereka menyelisih ini. Nah itu orang-orang syariah bahasanya itu Bahasa Kalau kita baca pembahasan mereka Masalah takdir Itu pasti bahasanya di dasar yang kelima Selalu bahasa Yang bertentangan dengan dasar kelima Secara langsung maupun tidak langsung Hati-hati saya Itu bahasa orang-orang Qadariah Dari kalangan jabriyah Kemudian dasar yang keenam Apa dasar yang keenam Bahwa segala yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah di belakangnya. Kita ya, imani keumuman hikmah Allah. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang mereka ini menafikan hikmah. Kelompok Jabriyah menafikan apa? Menafikan hikmah. Ia. Ya. Dan dasar yang ketujuh, dasar yang ketujuh apa dasar yang ketujuh mengimani bahawa tidak ada pertentangan antara syariat dan apa takdir hamba diperintah menjalankan perintah, diperintah meninggalkan larangan dan tidak ada hujj atas Allah terhadap siapapun itu dasar yang ketujuh ya, dan ini bantahan terhadap kodaria iblisia ini kodaria iblisia, ya dasar penyimpangannya mempertentangkan antara takdir dan ini juga masuk di dalamnya sebagian orang-orang sufi yang membenturkan antara syariat dan apa syariat dan takdir iya karena itu dari tingkatan sufi ya katanya kalau dia sufinya sudah sufi yang top dia tidak sholat lagi tidak puasa lagi iya Bahkan kadang dia dari Karamanya si Sufi ini di buku-bukunya disebut ini. Dari Karamanya kadang dia minum khamar. Ia. Melakukan hal-hal yang apa? Buruk sekali. Sampai disebutkan dari karoma salah seorang Sheikh Sufi terkenal. Dari Karamanya katanya di rumahnya atau di tokonya itu. Itu terkumpul bangke-bangke anjing. Bangke-bangke ada di situ. Itu dari karoma katanya terus dari karoma sheikh itu sebagiannya disebut dari karomanya dia mencuri di wc ah mencuri di wc kok mencuri jadi karoma wah itulah karomanya sheikh sufis karena ketika dia mencuri dia dipukuli akhirnya dia itu menghadirkan pada dirinya derajat orang yang menghinakan dirinya nah, ini lihat orang-orang ini Rusaknya di pembahasan yang ketujuh Sebab kalau dia beriman kepada takdir Dan dia beriman kepada syariat Allah Tidak akan mungkin muncul Pemahaman-pemahaman yang seperti itu Jelas ya? Jadi untuk lihat ya Tadi saya uraikan dari dasar-dasar Keimanan di pembahasan takdir Sederhana kelihatannya ya, Sekarang saya hubungkan dengan penyimpangan Yang menyimpang di pembahasan takdir Ternyata tidak setiap yang menyimpang, Tidak setiap yang menyimpan di pembahasan takdir Kecuali mereka menyelisih salah satu Dari tujuh dasar itu ya. Dan dari sini saya selalu tekankan Bahawa mempelajari pembahasan akhidah itu Penting sekali Kadang saya di sebagian pembahasan Sebagaimana kita mengikuti Metodologi guru-guru kita mengajar Kadang mereka jelaskan kebenaran saya Keimanan kepada takdir begini mereka dah sebutkan kelompok yang menyimpang pembahasan takdir untuk orang-orang yang pemula masih baru. Ya. Atau di pelajaran yang sifatnya ringkas. Sebab memang maksudnya dengan dasar pokok itu, itu menjadi bekal sudah, bijakan. Ya. Nanti kalau dia meningkat lagi belajar, diajari kelompok yang menyimpang itu siapa. Kenapa menyimpangnya, bagaimana bentuk penyimpangannya. Nah, kalau dia sudah kenal di situ, dia akan lebih kuat lagi biasanya kalau lebih kuat lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang belajar, dia belajarnya mau tahu, mendebat kelompok yang sesat saya. Oh ini kesalahannya begini, begitu, begini. Tapi dia tidak punya fondasi yang kuat dibangun di atasnya apa? Ilmunya. Nah, ini biasanya yang keliru orang-orang yang seperti ini banyak rusaknya. Nah, karena itu kadang kita ketemukan ada sebagian orang contohnya lah ya, kita lihat di proses perpindahan Abdul Hassan Al-Asy'ari Abu'l-Hasan al-Asya'ari tadinya dia adalah Mu'tazila. Kemudian dia debat gurunya. Abu ali al-Jubai. Kalah. Pindah madhab dia menjadi maturi dia. Setelah itu. Dia debat lagi. Pindah akhirnya bikin madhab sendiri. Madhab apa? Asya'ariya. Ya. Setelah itu. Dia akhirnya mengenal kebenaran di madhab Ahli Hadith. Maka mulailah beliau mempelajari madhab Imam Ahmad. Dan madhab ahli hadis Dan beliau mengumumkan tobatnya dari seluruh madhabnya yang telah lalu. Dalam empat buku yang beliau tulis. ya Al-Ibana, Maqalat Al-Islamiyin, Risalah Al-Ahli Thabar. Dan ada lagi satu buku yang keempat. Saya lupa namanya. Empat buku. ya Itu pun Abu Hassan Al-Ash'ari. Dari sisa-sisa pemikirannya masih tersisa di buku-buku yang dia tulis pada empat buku ini. Ya. Tapi kalau belajar dari empat buku Abu Hassan al-Ash'ari ini ingin tahu hujjahnya orang-orang Mu'tazilah al ya, Oh dia paling jago Abu Hassan al-Ash'ari. Sebab dia kuasai madhab mereka. Jelasnya, Baik. Jadi dari sini kita bisa mengambil. Metodologi belajar akidah itu Belajar akidah itu bertahap seorang belajar Jangan mau langsung masuk Pelajaran-pelajaran besar Ini sipulan ahlul bidah dibanta Dari 10 sisi, dari sekian sisi Itu nanti belakangan Ia. Belum sampai waktunya kadang seorang masuk di situ Perbegai dulu dasar-dasar pijakan Nah Sama dengan sebagian orang ini Belakangan ini muncul sebagian orang Menyimpang di pembahasan tafsir. Menyimpan di pembahasan apa? Takfir. Ya, padahal, Orang ini, Pernah belajar di Yemen dulu. Pernah juga belajar di, Syekh Ahmad An-Najmi. Tapi begitu, Tidak punya taksil yang kuat. Akhirnya dia merasa dirinya, Bisa baca buku, Dia banyak baca buku, Dianggap orang lain tidak membacanya. Ya, dan ini termasuk, Sikap angkuh pada sebagian orang Dikiranya kalau dia baca buku Orang-orang tidak ada yang baca kecuali dia ya. Tidak ada yang mengerti kecuali dia Dia nukil dari ucapan-ucapan ulama Tentang masalah tafsir Ketika ucapannya dibacakan kepada ulama Justru para ulama mengingkarinya ya, Membantahnya Maka ini orang-orang yang mirim pemahamannya Kenapa? Tidak punya taasil yang kuat Anda kata punya hasil ilmiah Bagus dasarnya Dia pijakannya di dalam belajar Dia mulai dari dasar Dia kuat di dasar Diambil dari guru yang terpercaya ya. Kalau belajarnya dari internet saya Ada syekh berbicara begini Berbicara begitu Maka ini tidak akan membantu Dia untuk istiqamah Karena itu hati-hati ya Orang yang apa namanya banyak belayarnya dari internet. Ini ilmu diambil dari guru. Harus diluruskan pemahamannya dari guru. Iya. Jangankan orang-orang yang baru belajar, Ibnu Al-Qayyim saya, beliau menghikayatkan dirinya bagaimana mendatangi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada kena syubhat atau ada kerancuan yang dia dapatkan, datang kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Minta supaya dipaparkan syubhat itu. Nah begitu cara orang belajar. Jangan dia sendiri yang baca. Dia tidak punya keahlian yang cukup. Apalagi lemah di berbagai cabang ilmu. Ya sebab ini ilmu. Tidak terbatas di situ saja. Dia harus punya ilmu yang kuat dalam bahasa Arab. Supaya lurus memahami firman Allah dan sabda Rasulullah. Harus bagus pemahaman ilmu usul fikinya. Supaya lurus metodologi pendalilannya. Ya. Sudah lemah di berbagai sisi, cara belajarnya enggak benar. Bagaimana bisa dipercayai ucapannya? Akhirnya jatuh di dalam perkara-perkara yang mengerikan wal'illah. Bahkan kawannya sendiri ahli sunnah sekarang dia katakan diragukan keislamannya. Ya. Ini dari perkara yang berbahaya. Karena itu hati-hati belajar itu ada metodenya, ada caranya. Dan pokoknya seorang itu ikhlas, merendah hati, ya tunduk kepada kebenaran. Dia selalu bermohon kepada Allah, ditunjukkan yang benar, dan dia belajar untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, bukan untuk mendebat orang. Kemudian diambil sesuai dengan jalurnya, diambil dari ilmu yang kecil sebelum yang besarnya. Dia pelajari pondasi dasar-dasarnya sebelum dia bangun di atasnya jangan bangun temboknya pasang atapnya, pondasinya belum jadi runtuh bangunannya ya. maka harus dia perbaiki cara belajarnya selain daripada itu hendaknya diambil dari guru yang ahli di bidangnya diambil dari guru yang ahli di bidangnya ya. dia belajar dari orang-orang di internet siapa orang-orang di internet dia belajar hanya bisa menjelaskan dengan kejahirannya dia tertipu oleh penjelasan orang di internet ini Ada sebagian orang ya Di internet banyak pelayarannya, Tapi Bukan dari ulama yang dikenal ya, Akan banyak dari ucapannya Menyelisih para ulama Maka sudah cukup Ciri seorang Sudah keliru di dalam melangkah Ada ulama-ulama besar yang dikenal Di tengah manusia Maka jangan keluar dari Apa yang mereka pahami So kalau kamu baca buku Merasa paham masalah Buku dan masalah itu sudah pernah lewat oleh mereka Mereka sudah pernah mempelajari Iya Maka Jangan selalu merasa diri apa Lebih daripada yang lainnya Harus ada sikap tawaduk merendah diri Nah itu membantu seorang untuk Mencapai kebenaran terjaga di atas Al-Haq Manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan Pasti ada kesalahan Maka dia tajarrut kepada Al-Haq Dia berusaha mencari Al-Haq itu Ia. Dan dia mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Dan pemahaman orang-orang yang berilmu Agar sebagai lurus dari ilmu yang dia pelajari Baik Jadi ini secara global ya, Tiga Jenis apa namanya Qadariya Orang kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Ya Kata beliau, aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al fi fi'l fi al-ilaaki bi'illati. Fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fa saru ala naw'in minal jahiliyati. Ini bait yang ke-6 dan ke-7. Beliau menerangkan di dalamnya dasar penyimpangan kelompok yang menyimpang. Ya. Ini dari kedetailan-kedetailan ilmu ya. Ini pentingnya seorang itu duduk belajar di kalangan ahli sunnah. Iya. Sebab ada sumber-sumber penyimpangan. Harus diketahui. Jadi kalau ada kelompok yang menyimpang. Orang yang menyimpang itu diketahui ada tanda-tandanya. Terlihat penyimpangannya. Iya. Jelas ya. Di dalam akhidah maupun di dalam manhaj itu kelihatan iya kalau misalnya ada yang berlebihan dalam takfir pengafiran, nah itu sudah tanda ini keluar dari jalan wajar di kalangan ahli sunnah, ini jalannya tidak wajar ada orang yang gemar mengeritik pemerintah nah ini keluar dari jalan yang wajar, itu tanda Iya. ada yang kegemarannya menyebutkan manusia dengan politik Ya. Sampai tidak ada hubungannya pun diharuskan ikut pemilu. Pemerintahnya tidak ada yang mengharuskan mengikutkan pemilu. Namanya demokrasi mana ada yang mewajibkan orang memilih. Kok dia bisa? Apa namanya? Mengajak di dalam hal itu, menisbatkan kepada apa? Tawasun ini sudah ciri. Nadah urusannya salah kian itu dengan politik dan nah, seperti itu mereka tahunya ada pemimpin negara mereka dengar dan taat menjadi warga negara yang baik membangun masyarakat dan negara sesuai dengan tuntunan bukan pada hal yang dosa dan maasiat itu ahli sunnah namanya jadi kita ketahui dakwah itu dengan cirinya terlihat ciri ya, sebagian orang lagi Senangnya jihad-jihad ya. keluar dari ketatan kepada pemerintah itu ciri kejelekan menunjukkan dia tidak wajar. Nah, tambah banyak lagi ya dari ciri-ciri. Nah di sini Syaikhul Islam Ibnul Temia memberikan satu contoh, satu dasar bagaimana seorang mengenal dari ciri menyimpangnya banyak manusia. Kata beliau ya. Dan Ini dari penggambaran ini Makanya kadang Sebagian alim itu Mereka mengeritik satu kelompok Mengeritik suatu jamaah Mereka tahu kesalahannya Orang-orang awam heran saja Kenapa alim ini berbicara Terhadap yang lainnya padahal sama-sama membela Islam Meninggikan agama Sama-sama ada perjuangannya Itu bahasa-bahasa mereka Ya, ya. Dan mereka nggak tahu bahawa si alim ini berpandangan dengan sudut ilmu dia memandang, ya, bukan berbicara serampangan. Maknanya harus dipahami, ya, harus dipahami. Terus setiap orang tahu tugasnya masing-masing. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang bukan urusannya. Dia dengar dari seorang alim itu dengan dalilnya, dia dengarkan. Ya. Dia sebutkan alasannya dengan dalilnya dia terima. Tapi kalau dia sebut saja tidak ada dalil misalnya Dalam hal itu Dia dituntut untuk mengikuti dalil Dituntut untuk apa? Mengikuti dari dalil Kecuali kalau dia awam sekali Tidak tahu apa-apa Tidak bisa menilai Maka ucapan si alim Itu adalah hujja baginya Karena kita diperintah untuk menerima Ucapan orang yang dipercaya Baik Jadi sekarang beliau terangkan Laini dari kairo Pontinia, ya. asal zhalal al khalq, dari semua firkat, adalah al haudo, dalam fikir Allah, dan akar kesesatan makhluk dari seluruh firkah. Jadi maksudnya akar setiap kelompok yang menyimpang, akar kelompok yang menyimpang di tengah makhluk itu akarnya kata beliau al haudo di f'al ilaah bi illati mereka tenggelam larut berdalam-dalam membahas apa illah perbuatan Allah, apa sebab, apa hikmah, apa alasan perbuatan Allah. Ya. Jadi itu dasar kesatuan kelompok yang menyimpang. Nah, di pembahasan takdir Baik. Ini diuraikan oleh Syekhul Islam Rasimahulullah. Ini dari masalah-masalah penting ya, dari masalah-masalah penting yang patut untuk diketahui. Ya. Jadi adanya manusia sibuk membicarakan perbuatan Allah, itu dasar pokok dia menyimpang. Kenapa Allah menakdirkan begini? Kenapa Allah berbuat begini Kenapa Allah melakukan begini Ini dasar pokok penyimpangannya Sebab ini pertanyaan Kenapa Larut membicarakan perbuatan Allah Itu akan memasukkan dia Ke berbagai jurang kebinasaan Satu sudah berlalu Dia akan menentang Ketentuan-ketentuan Allah nanti Mengeritiknya Ya paling tidak jiwanya itu bukan jiwa sami'na yang sami'na wa atha'na. Mendengar dan taat. Mukmin itu kalau dengar ayat dan hadis sami'na wa atha'na. Ini tidak. Kalau dengar sesuatu tanya dulu, kenapa begitu? Larut, bicara, baru dia terima. Nah, seperti itu jiwa seorang mukmin. Jelas ya? Dan bukan artinya kita tidak perlu tahu hikmah. Hikmah dari kita sudah bicara ya di dasar yang kenal bahawa setiap takdir Allah itu ada apa hikmahnya itu kita yakini ya. tapi tidak seluruh dari hikmah Allah SWT pada penakdirannya diterangkan kepada makhluk maka dia tahu hikmahnya atau dia tidak tahu maka itu tidak ada masalah baginya sama saja Karena kewajibannya adalah apa beriman kepada takdir Allah SWT Ya. Dan ini kaidah ya, uraiannya oleh ibnu Taimi akan dibahas di bait-bait syair berikutnya. Di situ uraian lebih mendalamnya. Kata beliau, "Tain nahumu lamat lamya fhamu hikmahallahu" kerana mereka ini tidak memahami hikmah Allah. Mereka ingin berbicara tentang hikmah apa hikmahnya? Perbuatan Allah ini apa alasannya. Dia cari alasan hikmah dan seterusnya. Ya. Padahal mereka berbicara tanpa ilmu. Dari mana kalian tahu itu hikmah Allah? Iya. Jelas ya? Kalau tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah mereka tidak bisa tahu. Kalau tidak ada nasnya, Yang ada hanya menebak saja. Karena itu kalau dia sibuk masuk dalam hal ini. Itulah juran kesesatan. Mereka tidak paham sikma Allah, fasaru alanu min aljahiliyah. Maka mereka pun berada di atas bentuk dari jahiliyah. Itulah orang-orang jahiliyah kaum musyrikin ya, yang sudah berlalu. Ya. masyarakat jahiliyah itu ketika ditegur akan kesyirikannya, mereka berkata, "Dikata Allah berkehendak, kami ma asharatna wa wa abauna. Kami dan ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan." Berhujat dengan takdir. Padahal dia tidak tahu hikmah Allah di belakang hal tersebut. Mereka tidak kenal. Dan inilah keadaan orang-orang Jahiliyah. Maka siapa yang masuk di dalam berbicara, membicarakan perbuatan Allah, alasan perbuatan Allah, maka ini dari sifat kaum Jahiliyah. Dan itu adalah sumber kesalahan setiap kelompok yang menyimpang. Ia, ya. ini kaidah dasar ya. Setiap kelompok yang menyimpang dasarnya kerana tidak tunduk kepada nash, tidak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menggunakan akalnya, ada yang menggunakan hawa nafsunya, ada yang memakai kiasnya, macam-macam. Tapi kalau dia adalah seseorang yang lurus, dia akan berpegang. Di atas tuntunan Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diterangkan oleh Al Quran kami dengar dan kami taat. Apa yang diterangkan oleh Hadit kami dengar dan kami taat. Ya. Dia tahu hikmahnya, Alhamdulillah. Diterangkan hikmahnya, Alhamdulillah. Tidak diterangkan hikmahnya, Sami'anawata'ana. Allah Taala memiliki hikmah di belakangnya pasti. Ya. Selesai, mudah sekali, Alhamdulillah beragama. Tapi yang repot itu kalau seorang ber, berdalam-dalam dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah, itu yang repot. Iya. Kita ini diberi kemudahan dalam beragama. Karena itu agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah, ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat, membacakan hadis kepada seluruh lapisan manusia di masanya. Dari orang yang tinggal di kota Orang baduinya Orang yang terpelajarnya Orang amminya Orang yang bisa membaca Tidak bisa membaca Ketika mereka belajar Islam Yang dibacakan oleh Nabi Ayat dan hadis sama saja Tidak ada perbedaannya Itulah Islam mudah Semua orang bisa memahaminya Berbeda dengan sebagian orang ya Kalau ditanya oh Kenapa Bapak tidak sholat jumat Oh kami ini belum sampai di tingkatan itu. Ya. Ilmumu belum sampai ke sana. Kalau itu benar. Tidak mungkin kebenaran itu apa. Tidak ada penjelasannya. Harus ada ureannya. Ya. Harus ada ureannya. Nah itulah ciri-ciri kesesatan. Jadi lihat ya. Kesesatan itu ada akar-akarnya. Iya. Ciri-ciri ya. Ciri nah ini juga dari hal yang penting untuk diketahui. Baik. Dari ibad syair setelahnya ini pembahasan. Beliau sudah mulai masuk merinci ya pembahasan. Beberapa pembahasan seputar masyiat, seputar al-kudrah, fikmat. Dan insyaAllah kita akan uraikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Di sesi yang ke berapa Sesi yang kelima insyaAllah ta'ala. Allah telah menciptakan pena dan telah ditulis takdir-takdir setiap makhluk, termasuk para hamba-hambanya. Namun kala di akhirat manusia semua dihisab dan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Padahal Allah telah mengetahui semua apa yang diperbuat hamba-hambanya. Kenapa tidak langsung diputuskan saja tanpa ditanya-tanya lagi? Ya ini jenis pertanyaan. Masuk dalam hal yang percelah, iya. Walaupun tidak terlalu parah, tidak ya. usah hanya-nanya seperti itu. Kenapa lagi tidak langsung diputuskan saja. Sudah kita sebutkan bahwa di belakang perbuatan Allah semuanya ada apa? Ada hikmahnya, ya. dan sebagian hikmahnya itu tampak di lahir nas-nas. Ya. Sekarang kalau hisap tidak tegak ya. Bagaimana terbukti dakwanya para nabi dan para rasul Para nabi dan para rasul Kelihatan setiap nabi dan rasul Di telaganya masing-masing Yang mengikut nabi ini Itu yang minum dari telaga yang Tidak mengikut diusir dari telaga Tanpa kan Dakwanya para nabi dan para rasul Dengan dihisap Tanpa apa yang dikabarkan oleh nabi dan rasul Nabi dan rasul mengabarkan ada hisap pada hari kiamat jadi kalau tiba-tiba langsung masuk saja Sorga dan neraka Berarti tidak benar yang dikabarkan oleh Nabi dan Rasul Iya Dan ini banyak lagi kalau mau dibahas Tapi hal-hal yang seperti ini Kadang ada jawabannya Tapi menanyakannya itu tidak penting Apalagi kalau dia baru belajar Jangan tanya hal-hal yang seperti itu Saya pernah tanya ke guru saya Pertanyaan bukan pertanyaan saya Pertanyaan orang lain Tapi saya sambung Ya, saya tanyakan ke Sheikh Abdullah Al-Gudayan Rahimahullah Ta'ala Beliau dari Ulama senior Di Saudi Arabia Nah Waktu itu ada yang bertanya Kalau saya tidak salah pertanyaannya apakah Sorga itu sudah ada penduduknya sekarang atau tidak Ya, Itu memang ada sisi pembahasan ya Ibu-ibu kuah kita. Ya saya diminta bertanya sudah saya sambung aja bertanya. Ya ketika saya tanyakan itu, Sheikh menoleh ke saya. Beliau sambil jalan dari masjid, beliau menoleh ke saya. Kata beliau kamu banyak dikir saja bertasbih takbir. Ya banyak dikir. Jangan usah sibuk urus-urus kayak gituan. Ya sebab yang kayak gituan ditahu iya atau tidak saya itu tidak penting baginya. Yang penting sekarang bagaimana Apa amalan yang dipersiapkan untuk masuk surga Itu yang paling penting Jelas ya Maka seorang jangan Sekali lagi jangan masuk ke dalam hal-hal yang kadang Tidak ada manfaat Untuknya, di belakangnya Apalagi itu bisa menjadi pintu Bagi syaitan, nanti Sebab pertanyaan seperti ini Itu akan membuka nanti pintu untuk dirinya Banyak bertanya di masalah yang lainnya Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini Akhirnya dia ikuti gaya syaitan Ingat ya syaitan itu gayanya sering nanya-nanya Ya oleh Imam Al-Bukhar dan Muslim dari Abu Hurairah Yatis syaitan ila ahadiku Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian Syaitan bertanya Menkhalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit Si hamba dilayani pertanyaan syaitan Allah yang menciptakan Tanya lagi oleh setan, siapa yang menciptakan bumi? Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang mencipta? Terus dia tanya, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Sampai akhirnya setan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Habis sudah. Dikerjai oleh siapa? Oleh setan. Kalau dia jawab pertanyaannya setan itu artinya dia celaka sudah habis. Ya, karena dia sudah masuk menjawab sesuatu yang apa? dilarang di dalam agama. Karena itu Nabi perintah, kalau dia dapat seperti itu, fal yastai hendaknya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liyaqul aamantu hendaknya dia berkata Saya beriman kepada Allah. Wa dan hendaknya dia berhenti. Itu petunjuk Nabi. Jelas ya? Beda kalau ahli filsafat. Ahli filsafat kalau tanya begitu, oh ada jawabannya mereka. Kalau ada yang tanya siapa yang menciptakan Allah, kata mereka. Ini pertanyaan, kalau ada yang tanya begitu, saya juga akan tanya lagi. Kalau begitu siapa yang menciptakan-menciptakan Allah? Ya. Dan kalau begitu, kamu juga akan tanya gitu lagi. Saya tanya balik lagi. Kalau begitu tidak ada habisnya. Makanya seperti ini, mustahil secara akal. Nah ini, sudah mengikuti syaitan, orang-orang filsafat. Nabi suruh berhenti, mereka suruh abad. Melanjutkan Naudzubillah. Itu gaya-gaya iblis yang dipegang Oleh siapa? Oleh orang-orang filsafat ya. Jadi akan disinggung oleh sheikh, oleh Syekhul Islam Ibn Timi Beberapa kekeliruan filsafat memahami Masalah takdir ya, Dan memang ini filsafat bahaya ya, Jangan masuk-masuk di dalam Mengurekan, filsafat itu Dasarnya adalah orang yang bingung saja Itu dasarnya ya. Kalau dia mencari hakikat itu bukan hakikat Yang dia cari, jalannya syaitan Nah, kerana itu diantara kebanggaan orang-orang filsafat ya, Dia bangga Bisa berdalil Tentang adanya Tuhan Siapa yang paling banyak dalilnya Allah itu ada, maka itu yang paling hebat Filsafatnya ya. Jadi disebut di dalam Sebagian buku-buku yang memuat Tentang firqah-firqah Ada Pahruddin razi semua orang tahu ya, Pahruddin Ar-Razi, ahli filsafat yang terkenal. Dia berjalan, melewati, berjalan bersama murid-muridnya, melewati rumah perempuan tua. Perempuan tua ini sedang berjemur di depan rumahnya. Jadi Pahruddin Ar-Razi ini, saking hebatnya dia diikuti oleh muridnya banyak sekali. Ya. Berkepul debu itu heran, perempuan tua ini siapa ini, orang hebat ini, diikuti banyak orang dia tanya kepada sebagian muridnya lewat siapa orang itu ya. katanya muridnya dengan bangga wahai ibu, semoga Allah merahmatimu kamu tidak kenal dia kata perempuan tua ini, saya tidak kenal dia siapa, dia seorang raja bukan, seorang menteri bukan, seorang ini bukan kalau begitu siapa dia kata muridnya, dia adalah seorang yang memiliki seribu dalil, bahwa Allah itu ada <tul> ah, ini kan, ininya orang-orang filsafat di situ. Apa jawaban perempuan tua ini yang di atas fitroh ya? Kata perempuan tua ini, Ufil betapa celakanya orang itu. Asillah ya. syshakun, kata perempuan ini. Apakah pada Allah ada keraguan? Ya kan yang diragukan dicarikan seribu dalil itu yang apa? Yang meragukan itu fitroh. Ya, fitrohnya berbicara langsung dia katakan, celakanya orang itu pada Allah ada keraguan ibaratnya itu, orang di tengah matahari di siang hari bolong, matahari sudah membakar dia, terik berkeringat tiba-tiba dia tantang orang di sekitarnya siapa yang bisa menunjukkan dalil bahawa matahari sedang terbit ya ini orang yang akalnya kurang jelas ya, kerana itu masuk di dalam filsafat, ini dari hal-hal yang merusak akal kerana itu orang-orang yang Masuk di dalam filsafat Ujung-ujungnya kusut pemahamannya Al-Ghazali Fahruddin Ar-Razi Syekh Hristani Dan selainnya ini orang-orang yang menyesal semuanya Setelah apa mempelajari Filsafat Nah, kerana itu paling indah itu ya Seperti yang didambakan oleh Al-Ghazali Ketika dia meninggal Dalam keadaan sahih Bukhari Di dadanya. Dia berkata, wahyan dikata Umurku yang telah berlalu tidak berlalu sia-sia saya sisa baca saja sahih al-Bukhari Rasulullah bersabda begini kemudian saya imani saya tidak tanya-tanya lagi Ya, anda kata saya meninggal di atas akidahnya perempuan-perempuan tua dari negeri Naisabur maksudnya orang-orang yang tidak kenal filsafat Ya, menyesal dia kan hal tersebut baik Apakah mandi hait atau mandi junub setelahnya kita langsung sholat meski tidak berwudu sebelum dan sesudah mandi. Kalau pada saat mandi dia niatkan juga wudu, maka iya tak perlu wudu lagi langsung sholat saya. Kalau dia sudah niatkan wudu, iya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi saw tidak yatwadha badal ghusl. Nabi saw tidak berwudu setelah mandi. Dalam rewet Imam Ahmad. Tapi ini kalau dia niatkan. Tapi kalau dia mandi saja tidak ada niat wuduk. Maka yang benarnya. Itu dia harus beruduk kembali. Apakah boleh seorang imam membaca surah ketika solat dengan Al-Quran dari aplikasi HP? Sebagaimana biasanya ketika tarawih imam tersebut telah menyiapkan dari sebelum sholat kalau dia apa namanya di sholat tarawih umumnya di bulan ramadhan itu bulan al-quran dianjurkan seorang menghatamkan al-quran sholat dia dengarkan al-quran dari awal sampai akhirnya Jadi, kalau tidak ada orang yang hafal al-quran di situ, kalau ada yang hafal yang hafal ya dia pakai dari hafalan. Iya. Kalau tidak ada orang yang hafal Al-Qur'an, maka boleh saja imamnya membaca dari mushaf. Membaca dari mushaf. Kalau misalnya dia aplikasi HP, iya, sepanjang aplikasinya terpercaya atau dalam bentuk misalnya gambar, itu insyaallah taala tidak ada masalah. Tapi setahu saya menggunakan mushaf itu lebih ringan ya, lebih gampang, lebih ringan daripada pakai HP api belum lagi dia matikan, dia hidupkan ya pada dia biasanya langsung dua, bukan dua halaman langsung, tapi satu halaman, satu halaman jadi gerakannya banyak, beda kalau dia buka, mushab cuma dia kasih perantara, begitu dia naik dia buka langsung, dia buka perhalaman langsung dua lembar yang dia baca ya, maka lebih sedikit gerakan, jadi pokoknya apa yang paling sedikit gerakan itu yang paling direkomendasi kerana asalnya di dalam salat itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innatissalati la syugla. Dalam salat itu ada kesibukan yang sangat menyibukkan. Ini ada yang bertanya tentang seorang saya tidak kenal orang-orang itu. Siapakah tabiin yang terbaik? Apakah Sayyid bin Musayyab atau Wais Al-Qarni. Dari sisi keutamaan, Wais Al-Qarni itu lebih utama. Dari sisi keutamaan. Tapi dari sisi keilmuan, Sayyid bin Musayyab itu disebut sebagai Sayyidul tadi. Dari sisi keilmuan. Muncul di TV tayangan suara yang bernama titik-titik berkali-kali berkeliling dunia membantau orang kafir. Orang-orang pada mengaguminya. Saya sendiri tidak tahu ya, namanya saya baru saya dengar. Ya, dan kepandaian membantai itu, itu belum cukup untuk dikatakan di awal. Dia memiliki sisi yang direkomendasi. Itu dulu ada suara yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Dia membantah orang-orang filsafat, membantah orang-orang Syiah sampai pusing orang-orang filsafat dan orang-orang Syiah itu keliling. Iya. Atau dia membantah apa namanya dari bukan filsafat yang dia bantah. Dia bantah orang-orang Syiah. Iya, yang dia bantah. Bantahan hebat sekali. Dipuji bantahannya. Tapi setelah dia masuk belajar filsafat Habis dia Setelah belajar filsafat Bahkan disebutkan bahawa Ada yang mengatakan bahawa Dia menjadi kafir kepada Allah dengan hal itu Na'udhu Billah Kerana itu hati-hati ya Di dalam sebagian orang ya ada yang punya Keahlian membantah sebagian kelompok Tapi dia menyimpang di sisi yang lain Karena itu kalau baca buku-bukunya orang-orang mu'tazilah Orang-orang asyariah jago bantahannya terhadap mu'tazilah bantah-bantahannya apalagi dari sisi pendalilan-pendalilan akal ada hal yang bagus di bantahan-bantahan mereka tapi mereka sendiri menyimpang di sudut-sudut yang lainnya karena itu hati-hati ya di dalam hal yang seperti itu dengan orang yang ditanyakan saya enggak kenal ya wallahualam ya pokoknya itu harus diukur dia di atas sunnah atau tidak di atas akidah salaf atau tidak Saya ingin bertanya tentang takdir yang buruk. Bagaimana takdir yang buruk tersebut? Sedangkan kemarin Ustadz menyebutkan bahawa segala yang Allah takdirkan adalah baik. Ini pembahasan akan datang ya. Dan saya sebutkan bahawa perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya adalah apa? Baik. Ada pun yang ditakdirkan, nah itu ada yang baik, ada yang apa? Yang buruk, keimanan adalah baik, kekafiran adalah apa? Buruk. Ketatan adalah baik, kemaksiatan adalah apa? Buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan keimanan dan ke, kekufuran semuanya adalah baik. Kekufuran dia takdirkan ada hikmahnya di sisi Allah. Perbuatannya Allah semuanya apa? Baik. Yang ditakdirkan itu, yang terbagi dua. Dan ini akan datang nanti uraiannya, ya. Baik. Apa hukumnya orang yang mengulur ngulur waktu sampai ke keseringan masbuq? Ini bahaya yang seperti ini. Itu musibah kalau ada orang yang suka mengulur waktu solat sampai sering masbuq. Dan itu Bisa berpengaruh pada kehidupannya yang lain. Karena itu ketika para sahabat di dalam hadit Abu Sayyid Al Khudri beliau berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ashabih ta'akkuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada para sahabatnya ada keterlambatan. Faqala taqaddamu wa tammu bi walya'tamma bikum man khalfakum. Maka Nabi berkata, "Majulah kalian." Iya. Jadi ini keterlambatan dalam maju ke saf Dan ini kadang sudah di masjid tapi dia masih apa? Santai di belakang di ini. Ini orang yang di dalam masjid. Bagaimanapun dengan orang yang di luar masjid. Kata Nabi, majulah kalian. Hendaknya kalian bermakmum di belakangku. Dan hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum di belakang kalian. La yazanu qawmun yata'akharuna hatta yuakhhirahumullah. Terus menerus suatu kaum itu terlambat. Sampai Allah membuatnya menjadi terlambat. Kata para ulama Kerana sebab dia biasa terlambat Dari menjalankan ketahatan Allah membuat terlambat urusannya yang lain ya. Kerana itu kalau ada yang misalnya Urusannya keadaan terlambat Kurang beres atau ini Itu harus diperbaiki ibadahnya Harus dibenarkan waktu-waktu sholatnya Supaya Dibantu untuk menyempurnakan Apa namanya Menyempurnakan dari kebaikannya Betul kadang seorang itu ada udur Tapi jangan selalu Dia beri udur untuk dirinya Harusnya diri itu selalu dicelah Selalu dicelah Jelas ya Walaupun kadang orang itu ada udur Tapi kalau dia misalnya terlambat Walaupun udurnya Di syar'i misalnya dia Sudah masuk waktu sholat Dia sudah siap tapi tiba-tiba sakit Misalnya perut perutnya atau misalnya dia mau buang air Dia buang airnya terlambat maka itu sebenarnya udur tapi kenapa dia tidak buang air sebelumnya kan begitu harusnya dia bersiap lebih bagus maka bentuk dia mengintrospeksi diri itu harusnya selalu dikembangkan selalu dikembangkan ya, sama dengan orang yang sudah sering terlambat bangun sholat subuh ya, bangunnya terlambat harusnya dia bangun paling tidak 10 menit sebelum subuh dia sudah sulat uitir, sudah siap untuk sholatnya supaya menunjukkan kesegeraan ya ibaratnya itu orang kalau di dunia ini antum misalnya diundang oleh Bapak Presiden untuk hadir ke istana jam 9 pagi kira-kira datangnya jam berapa? Hah? oh mungkin jam 8 dia sudah depan pintu jangan sampai terlambat aja. Ya. siap-siap maka mungkin dari sebelum subuh dia sudah persiapan apa yang dia akan lakukan, apa yang dia kerjakan mau bicara apa nanti dia siapkan dia konsepnya, mungkin beberapa hari sebelumnya ya. dia sudah persiapan dan ini na'udzubillah, mau menghadap kepada Allah Rabbul Alamin menghadap kepada Rabbnya mungkin dia hadir ke presiden dikasih hadiah sedikit saja dia datang di perjamuan Allah Di dalam sholat lima waktu Itu berbagi kebaikan dunia dan akhirat disiapkan Kalau mau cari hadiah di dalamnya ya. Tapi jarang ada yang berpikir seperti itu Makanya ini harus diluruskan ya Di dalam kehidupan Diperbaiki semoga Allah SWT Selalu membantu kita di atas ketaatan. Bolehkah mengucapkan Innaillahi wa inna ilaihi rojiun? Kalau yang meninggal bukan Muslim, ya maksudnya apa dulu dia ucapkan itu? Innaillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau dia melihat ada orang kena musibah, dia mengucapkan itu juga, boleh dia akan kembali kepada Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia ucapkan dalam bentuk takziah, ini lain, lain lagi pembahasannya ya, di pembahasan takziah terhadap orang kafir. Tak ada rinciannya. Bolehkah mensolati orang yang meninggal, tapi orang tersebut tidak pernah solat? Ya. Ini kalau ada yang yang seperti ini kita hendak mengetahui ya sisi dia tidak pernah solatnya. Ada sebagian manusia, Alhamdulillah kadang, kadang dia jahil solat saja dia tidak tahu hukumnya apa wajib atau tidak ya. maka orang yang tidak begitu jelas maka asalnya dia di atas keislamannya disolati tapi tidak sama dengan orang yang salih yang meninggal lebih diperhatikan lebih diperhatikan Karena itu Nabi SAW kadang pada sebagian orang yang meninggal beliau sengaja tidak mensolatinya sebagaimana terjadi pada orang yang tidak memiliki hutang itu apa hukum sholat sunnah setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah ya setelah sholat asar itu waktu terlarang menurut pendapat jumhurul ulama ya. ada sebagian ulama kita yang menguatkan sebagian hadis tentang sholat sunnah setelah asar tapi yang benarnya hadith itu lemah itu pertama Nabi melakukan yang dikata pertama hadithnya lemah karena al-Iraqi menyebutkan di apa namanya uh, atau Ibn al-Iraqi menyebutkannya di syarah muhtasarul masanid dia sebutkan di situ bahwa banyak dari ayimah yang menyelisihi riwayat itu dan tanpa ada keganjilan sudut di dalamnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata haditnya kuat, maka itu perbuatan Nabi itu pada kehususan beliau. Sebab Nabi itu pernah terlambat solat rawatib setelah duhur, lalu beliau lakukan setelah asar. Dan Nabi punya kehususan, kapan solat sunnahnya dia pindah ke sebuah tempat, maka dia lakukan kontinu di tempat itu. Itu kehususannya Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya, jadi tidak ada solat sunnah khusus disebut sebagai solat sunnah setelah apa? Setelah asar. Bagaimana hukum seorang suci dari haid lalu melakukan hubungan sebelum mandi janabah? Ini tetap hukumnya haram ya, dan dia bayar kafaro untuk itu karena dihitung masih di kondisi dia masih haid. Kerana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faida tatahharna fa'tuhunna. Fala taqrabuhunna hatta yatahharn. Faida tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah." Jangan kalian dekati perempuan yang haid sampai mereka suci. Apabila mereka telah bersuci maksudnya sudah mandi, barulah boleh kalian datangi. Jadi hubungan itu nanti setelah mandi janabah. Kalau dia suci sebelum mandi janabah, maka itu masih dihukumi sama dengan hukum haid Harus bayar kafarah dengan dia bersedekah senilai 4,25 gram emas atau 2,125 gram emas. Telah tersebar tulisan Ja'afar Umar Taib bahawa Pengingkaran terhadap penguasa di depan umum Adalah masalah furuk Bagaimana tentang tulisan tersebut Jawabannya itu tidak benar ya Pengingkaran Terhadap pemerintah di depan Penguasa itu dari Pembahasan yang tidak dilakukan oleh as Salaf, Rahimahumullah Ya. Pada sebagian as-salaf yang mengerjakannya Itu masuk di pembahasan Orang yang melihat kemungkaran secara langsung dengan matanya Dan dalam posisi penguasanya hadir Dia langsung berucap kepada penguasanya Adapun seorang berbicara Di depan umum tidak ada penguasa di situ Itu mematasmanasi hati rakyat Paling sedikitnya tidak ada dari kalangan salafi'in yang melakukan seperti itu Iya, itu ciri umum sudah sudah bisa ditangkap ya. Ciri yang seperti itu bukan dari nafasnya ahli sunnah. Nah, hanya saya saya dengar dari saya Afar ja katanya ada rujuk dari hal itu belakangan. Walaupun apa namanya belum dia umumkan Mudah-mudahan hal itu kelihatan nanti. Itu berita yang sampai kepada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada semuanya. Bagaimana hukum imunisasi untuk bayi dari ibu hamil? Ini terkait dengan maslahat saya. Dia pengobatan bermanfaat atau tidak itu aja. Kalau dia bermanfaat nggak ada masalah. Ya. Kalau tidak bermanfaat ya ditinggalkan. Kalau dia tidak berbahaya nggak ada masalah. Kalau ada bahayanya dilarang. Apa perbedaan antara nasib dan takdir? Ya, perbedaannya nasib itu bahasa Indonesia. <SILENCIO> kalau takdir bahasa apa? Arab. Walaupun mungkin nasib, nasib ini diambil dari kata nasib, bagiannya. Ya, kalau itu makna nasib yang dimaksud dengan itu dari nasib bagian dia, bagian ada bentuk dari kadar. Ada hubungannya. Sama saja ya, kalau dengan makna itu sama saja, itu bermana takdir juga. Baik. Sekiranya cukup duduk di sini subhanallahu wa bihamdik shalla Allahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik